ויעזבו את כל מצוות ה' אלוהיהם, ויעשו להם מסכה שני עגלים, ויעשו אשרה, וישתחוו לכל צבא השמים, ויעבדו את הבעל, ויעבירו את בניהם ואת בנותיהם באש, ויקסמו כסמים וינחשו, ויתמכרו לעשות הרע בעיני ה' להכעיסו.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 ואנשי חמת עשו את אשימה, והעבים עשו נבחז ואת תרתק, והספרבים שורפים את בניהם באש, לאדרם מלך וענם מלך אלוהי אלוה, ספרביים. ויהיו יראים את אדוני, ויעשו להם מקצותם כהני במות, ויהיו עושים להם בבית הבמות.